Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa wabarakatuh walaa hawlaa walaa quwwata illaa billaah amma ba'du alhamdulillah bapak ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Kita masih Senantiasa diberikan kesempatan Dalam rangka untuk Lebih Mempersiapkan bekal kita yang terbaik Untuk menghadap Allah Ta'ala Mengoreksi apa yang kurang Dan menambah apa yang belum kita lakukan dengan cara kita senantiasa mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya dengan mempelajari agama Allah, bahwa sekalian kita bisa meningkatkan kualitas kebaikan kita dalam rangka untuk taqarrub Menghadap Allah Ta'ala Lebih-lebih Di zaman fitnah Yang akan merusak agama kita Maka kebutuhan kita kepada ilmu Semakin Darurat karena guncangan-guncangan di zaman fitnah lebih dahsyat sehingga orang-orang yang mereka tidak memiliki keteguhan dalam beragama dia akan hancur dan dihancurkan dengan guncangan-guncangan fitnah-fitnah yang ada. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita Dari kitab Fikir Asma'il Khosnah Dan kita masuk pada pembahasan Al-Hafir Nama Allah diantaranya ada Al-Hafir Atau Al-Hafir Keduanya ini nama Yang memiliki makna yang sama Al-Hafir Dan Al-Hafir Udah Al-Mu'amin, Al-Wazir Jadi satu Al-Hafir Dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanallah sebutkan Inna Rabbi ala kulli shayin hafil. Sesungguhnya Rabku terhadap segala sesuatu hafil pun dat yang Maha menjaga. Wabbuka ala kulli shayin hafil dan Rabmu terhadap segala sesuatu dat yang Maha menjaga. Walaupun natahku mendunihi aulia dan orang-orang yang mereka mengambil atau menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, Allahu Hafidzun Alehim, padahal Allah Swt yang menjaga mereka semuanya. Allah yang menjaga mereka semuanya, tapi mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Wa ma anta alaihim diwakil dan Engkau ya Rasulullah SAW tidak menjadi penjaga bagi mereka. Wallahu khairun hafidhoh. Allah sebaik-baik sang penjaga. Inna nahnu nazzal naziqrawa Inna laulah hafidun Sesungguhnya kami yang menurunkan Al Quran dan kami akan menjaga Al Quran sekalian itu contoh-contoh beberapa ayat yang memuat nama Allah al Hafid atau al Hafid wahdani al Ismani al Azimani Dua nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung ini Dalani ala anna Allah Subhanahu mausuf bil Keduanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu disifati dengan al hifz yaitu that yang Maha menjaga. Dan sifat ini Mencakup dua perkara Al-awwal Yang pertama Apa yang terkandung dalam Nama Allah Al-Hafir Yang sifat Allah adalah Penjaga Allah Sang Penjaga Yang pertama Al-Hifdu Bi-Ilmi Jami'il Ma'lumat Fala yaghibu anhu syai'un minha Wa fi muqabil dhalika An-nisyan Wa qad nazzahu allahu Nafsahu anhu likamali Ilmi wa khidzi Yang pertama Makna Allah al Cakupannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga Seluruh Para makhluk dengan ilmu Allah Ta'ala Tidak ada Sesuatu pun yang Tersembunyi dari Allah Dan lawan daripada Liputan ilmu Allah penjagaan dengan ilmu Allah ini Adalah Allah Tersucikan dari nisyan Lupa. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah Swt sama sekali dari semua apa yang ada pada para makhluk, termasuk di antaranya ketika Allah menurunkan kitab, kemudian ada yang tidak diterangkan oleh Allah Taala, bukan berarti Allah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiyan. Allah enggak lupa sama sekali. Sehingga merupakan bagian keluasan yang justru Allah berikan kepada para hambanya Pala ilmuha inda rabbi fi kitab. Maka berkata ilmu Allah ilmu tentang as-sa'ah di sisi Rabbku fi kitabin dan itu semuanya tercatat di dalam kitab catatan Allah taala la yadhillu rabbi wa la yansa rabbku tidak sesat tidak salah dan tidak lupa ahsa ulau wa nasu Allah akan merekap semua amal-amal manusia sedangkan manusia sudah melupakannya Berserikalian berapa banyak perbuatan-perbuatan kita yang sudah lewat yang kita lupakan dari sekian banyak keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, boleh jadi telah kita lupakan. Tapi Allah tidak pernah lupa dan akan direkap semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah berserikalian. Hendaknya kita banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala Agar apa yang pernah kita lakukan di masa lalu dari kesalahan-kesalahan itu Dihapus oleh Allah Ta'ala Atau ditutup oleh Allah Ta'ala Sehingga menjadi perbuatan yang dihapuskan keburukannya yang kelak dari kiamat semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian betapa sangat bahagianya di hari yang kemudian dia direkapkan semua perbuatan dia yang buruk tahu-tahu kemudian Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan yang telah <tuh> yang telah Allah yang telah kita lakukan Fawwata barakah wa taala yafdu al alhalki aamalhum. Allah subhanahu wa taala menjaga semua amal-amal para hamba. Wajusi alaihim akwalhum. Allah akan merekap semua perkataan-perkataan hamba. Imam Ahmad. Waktu beliau sakit, beliau kalau dalam bahasa kita kayak gereng-gereng. Gereng-gereng, -gereng, nampane. Pokoknya ia ya, gereng-gereng. Kata temannya, perkataanmu dicatat oleh Allah taala. Semenjak itu beliau tidak lagi gereng atau kayak semisal ngeluh tentang penyakitnya. SMS we yang kita tulis itu semuanya dicatat dan itu ucapan kita. Coba Bapak sekalian semua WA yang pernah kita tulis itu dibaca ulang. Kira-kira yang masih tersimpan itu dibaca ulang. Kira-kira pantas enggak kira-kira nanti kalau seandainya itu dipeberkan lagi kepada kita apalagi diketahui orang banyak. Apalagi Allah tunjukkan kepada Ya ini seluruh para makhluk Sehingga hendaknya orang hati-hati Dalam menuliskan ungkapan-ungkapan Kalimat Walaupun dia sangka Orang lain tidak mengetahui Tapi itu semuanya dicatat Oleh Allah SWT Allah juga mengetahui niat-niat mereka Maka seorang mukhlis seorang yang mereka bertauhid yang semakin mengikhlaskan amal dia semata karena Allah Ta'ala dia akan sangat perhatian sekali dengan kondisi hati dia karena apa yang tersirat dalam hatinya apa yang terungkap dalam hatinya walaupun manusia tidak mengetahuinya Allah Swt mencatat dan Allah mengetahui. Wa mata kun sudurhum apa yang tersimpan dalam dada dada mereka itu semuanya diketahui Allah Taala sehingga Allah telah ingatkan kepada kita akan datang hari Yaumah Tubaqas Sarair semua rahasia yang tersimpan di dalam dada akan dibongkar oleh Allah Swt sehingga tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan apa yang bisa dia sembunyikan waktu di dunia kepada manusia akan dibongkar semuanya oleh Allah Ta'ala ya ini apa yang ada dalam dada manusia maka seorang muslim benar-benar berusaha untuk bagaimana selalu mempoles memperbaiki hati dia karena semuanya akan diperhatikan oleh Allah Ta'ala tidak ada yang gaib bagi Allah Semua yang gaib bagi kita Tidak ada yang gaib bagi Allah Ta'ala Bagi Allah semuanya syahadah Yang kita nampakkan Yang kita sembunyikan Bagi Allah semuanya nyata Semuanya sangat jelas bagi Allah Ta'ala Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Apa yang bagi kita tersembunyi Semuanya nampak jelas wa kataba dhalika fil lahul mafuq dan semuanya itu tercatat di lahul mafuq wa kullu shay'in fa'luhu fis subur kata Allah segala sesuatu yang mereka lakukan fis subur itu dicatat di dalam kitab catatan amal wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar semua amal dia yang kecil maupun yang besar semuanya tercatat sehingga sekalian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam surat Al-Kahfi hari-hari orang-orang yang mereka mujrim musfikina benar-benar ketakutan apa yang mereka dapatkan dalam kitab catatan amal mereka mereka dalam keadaan mengungkapkan keheranannya, ya layitana, adue celakanya kami. Kitab apa ini? Layuqadirusakhiratan walakbiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecilnya, apalagi yang besarnya, kecuali semuanya terlekap dalam kitab catatan amat tersebut. Sekalian kalau sekarang ada perekam yang kalau perekamnya bagus bisa merekam semua jejak kita apa lebih apa sulitnya bagi Allah SWT untuk yaitu merekam semua jejak amal perbuatan kita sehingga tidaklah tidak kecil apalagi yang besar semuanya akan terungkap dan akan direkap oleh Allah Taala tercatat dalam kitab catatan amal manusia. Wawakala Subhanahu Wa Taala, malaikat kiram katabin, yafzunna al ibad i'amalhum. Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan kepada para malaikat yang mulia untuk mencatat dan menjaga semua amal-amal para hamba sehingga tidak ada yang terlewat dari amal para hamba kecuali dicatat oleh para malaikat yang Allah kasih mencatat amal-amal manusia in kullu nafsin lamma alaiha hafizun setiap jiwa Allah sertakan kepadanya penjaga yang mencatat semua amal manusia wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya ma tafalun Sesungguhnya bagi kalian ada penjaga-penjaga Dari kalangan para malaikat Yang mereka mencatat Semua amal-amal mereka Para malaikat tahu apa yang kalian lakukan Sehingga Seorang muslim benar-benar Dia Akan sangat berhati-hati Dalam setiap ucapan Tindakan Karena itu semuanya akan dicatat oleh malaikat termasuk niatan-niatan kerentak rentak yang ada di dalam hati manusia dia akan benar-benar tata sebaik-baiknya jangan sampai ada suatu keburukan yang tercatat oleh malaikat wa hadal makna min hifdihi subhanahu yaktaudi ihatatu ilmih bi ahwalil ibad kulliha ظاهرها وباطنها سرها وإلنيها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي السحوب التي في أيدي الملائكة وإلمه بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب ثم مجازتهم عليها بفضل وعدل makna dari nama Allah Al-Hafidh yang pertama ini yaitu Allah menjaga semua amal-amal para hamba Allah mengetahui semua amal para makhluk dalam liputan ilmu Allah Ta'ala makna ini adalah penjagaan Allah yang melazimkan peliputan ilmu Allah terhadap semua keadaan para hamba Ilmu Allah meliputi semua keadaan para hamba, dahirnya maupun batinnya, yang rahasianya maupun yang terang-terangannya, yang tercatat dalam lafilmafud atau yang dicatatan para malaikat. Pengetahuan Allah tentang semua takdir-takdir Allah taala, segala yang dengan kesempurnaannya kemudian yang kurang-kurangnya kemudian Allah yaitu menentukan balasan-balasannya dan hukuman-hukuman bagi orang-orang yang mereka berbuat semuanya akan kemudian akan Allah balas dengan keutamaan dan keadilan Allah Ta'ala amal manusia yang dilakukan seorang mukmin Kebaikan-kebaikannya akan dibalas dengan keutamaan Allah dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Sebagaimana Allah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lipat ganda amal manusia, asrah ila sab'i mi'atin wa afan ila afafan kathirah. Kebaikan para hamba akan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga. adapun keburukannya Allah tidak membalas kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan sehingga sungguhnya ini kemurahan Allah yang sangat luar biasa sehingga orang-orang yang mereka kemudian sampai timbangan amalnya itu jeleknya masih lebih berat dari baiknya sesungguhnya sangat, ketertal, sangat keterlaluan, karena kebaikan-kebaikan hamba dilipat gandakan oleh Allah Taala pembalasannya. Adapun keburukannya tidak Allah balas kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan. Allah melipat gandakan perbuatan baik dengan keutamaan Allah di Fadlil dan Allah menimpakan seksa atas para manusia dengan keadilannya sehingga perbuatan Allah bainal adl wal adl bainal afadl wal adl antara keutamaan dan keadilan Allah taala yang baik Allah lipat gandakan yang buruk Allah balas dengan perbuatan dia kemudian wasani yang kedua mana yang pertama al hafiiz Yaitu peliputan ilmu Allah terhadap semua amal-amal para hamba Sehingga tidak ada yang bisa lepas amal para hamba dari liputan Allah Ta'ala Ini yang tentu juga memunculkan sikap meroqobah seorang hamba Hendaknya betul-betul merasa khawatir tentang amal-amal dia karena semua amaliah terikat semuanya kepada Allah Taala yang kecilnya apalagi yang besarnya yang kedua Allah Taala Al Hafidz lil makhlukat min sama'in wa ardin wa ma fi hima litatta muddatabaqaiha fala tasulu wala tamidu wala yaskut syai'un ala syai' yang kedua dari makna Allah al-hafid ini Allah SWT menjaga keberlangsungan para makhluk untuk senantiasa eksis sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Taala. Allah SWT yang menjaga matahari Allah yang menjaga langit dengan semua benda-benda langit yang terus berjalan sebagaimana ya ini aturan Allah yang Allah kendaki matahari beredar di garis edarnya yang tidak pernah meleset dari garis edarnya yang kata para pakar kata para pakar seandainya matahari itu dia bergeser berapa derajat saja maka hancur dunia dan seisinya siapa yang menjaga matahari sehingga terus beredar di garis edarnya dan tidak pernah dia melesat dari garis edarnya tentu semuanya dengan penjagaan Allah Ta'ala demikian juga Allah yang menjaga langit sehingga tidak runtuh sehingga langit tidak runtuh ambruk ngebrui yang di bumi semuanya dengan penjagaan Allah taala sehingga walayasku syai'un ala syai' tidak jatuh menimpa satu dengan yang lainnya ini semuanya terjaga dengan penjagaan Allah taala wala yaskiluhu wala yujizuhu syai'un min dan Allah ketika menjaga langit dan bumi yang langit dikatakan bintangnya itu miliaran benda-benda langit bintang-bintangnya miliaran gugusan-gugusan bintang yang jumlahnya yaitu bintang-bintangnya miliaran yang mereka semuanya berjalan sebagaimana jadi ya uh, hari hari-hariannya Allah tidak pernah keberatan dan tidak pernah lemah dalam menjaga itu semuanya lain dengan kita menjaga barang yang menjadi milik kita benar-benar kita dibuat capek lelah itu belum seberapa sehingga kita punya perwakilan-perwakilan buahnya kita menugaskan orang yang buahnya Allah tidak pernah ada rasa capek dan tidak ada rasa beratnya dalam menjaga apa yang Allah ciptakan yang kemudian mereka berjalan sebagaimana yang kita saksikan dari kehidupan ini. Walla Yahudoh, Hefthuma. Allah tidak pernah merasa berat, tidak pernah dilanda capek, lelah, lemah dalam menjaga langit dan bumi. Semuanya dijaga Allah dan tanpa ada kelelahan sama sekali. Ini merupakan bagian daripada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia fadzu subhana wasamaa' an taqa'a al-ardi Allah yang menjaga langit untuk tidak angkat bumi tidak jatuh tidak runtuh menimpa bumi wayum siqu samaa' an taqa'a al-ardi illa bi Allah yang menjaga langit untuk tidak runtuh sehingga menimpa bumi itu semuanya tidak lain dengan penjagaan Allah taala atau dengan izin Allah taala Wajal Nasama Asakfan Mafuldo Allah menjadikan langit sebagai atap yang betul-betul terjaga. Waum an ayatina mukrun, waum an ayatihamukrun dan mereka orang kafir itu betul-betul berpaling dari ayat-ayat Allah Taala. Bagaimana mereka mesyih paling tahu tentang rapinya alam semesta? Orang yang belajar, ya ini ilmu alam apa yang ada di kaun apa yang di alam ini yang mereka sangat detail pengetahuannya tentang alam semesta mestinya orang yang pertama kali mengimani Allah SWT karena bagaimana indahnya rapinya teraturnya, luar biasanya dan tentu itu bukan kebetulan tapi namanya kekafiran Allah katakan walau yarukun la ayatin seandainya mereka semua melihat semua ayat-ayat Allah sehingga ngegelah tidak ada yang bisa mereka dustakan semua ayat Allah mereka tetap dalam keadaan layuk minun mereka tidak beriman pula kekafiran mereka menutup dada-dada mereka Walaupun ayat Allah telah sangat gamblang tersaksikan tapi tidak mengantarkan mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsiku samaawati wal arda an Allah yang telah menahan langit dan bumi sehingga keduanya tidak uh, tidak hancur, ini tidak runtuh terjaga Sampai nanti Waktu yang Allah tentukan Baru hancur total Semuanya setelah Allah kendaki Dan itulah hari kiamat Hari yang Allah gambarkan Dalam surat Kata Nabi Mansarahu ayang bura Ila yaumil qiyamah Ka'annahu ra'yal a'in Fal yakra' Surat Al-Iya Surat Al-Insyaqa Al-Infitar Al-Insyaqaq dan Al-Takwir Banyak siapa yang dia ingin melihat hari kiamat seakan-akan di depan mata silakan baca Surat Al-Takwir Surat Al-Infitar Surat Al-Insyaqaq yang surat ini di awalnya menggambarkan bagaimana kancuran alam semesta bagaimana runtuhnya bintang-bintang bagaimana runtuhnya langit bagaimana matahari digulung oleh Allah Ta'ala bagaimana lautan meluap bagaimana bumi bergoncang segoncang-goncangnya bagaimana manusia dalam keadaan mereka yang penuh ketakutan yang merasakan dahsyatnya goncangan ini semuanya merupakan bagian penjelasan pada siapa dia ingin melihat ayat-ayat sakarat akan di depan mata, silakan baca tiga ayat tersebut yang menggambarkan gancuran alam semesta. Wa takaffala subhanahu bihifzi kitabul aziz. Demikian pula Allah Subhanahu taala yang telah memberikan jaminan terjaganya kitab Allah Subhanahu taala Al-Qur'anul Karim. Inna nahlu nazzal naziqah wa inna laula haafidzun Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami Allah yang betul-betul menjaga Al-Quran. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran sekalian adalah hebnya ini maknan walabdul labdan wa maknan. Penjagaan Allah kepada Al-Quran secara lafadz dan secara makna secara lafad dan secara makna lafadnya dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga Al-Quran yang sudah 1400an tahun yang lalu masih orisinil lafad-lafad Al-Quran dan di antara bentuk penjagaan Allah tentang lafad Al-Quran jutaan manusia yang hafal Quran termasuk kiraatuh sabah ini bacaan yang tujuh yang bermacam-macam model bacaan, maka ribuan ratusan ribu manusia yang mereka hafal Quran dan Allah jadikan sebagai penjaga Al-Quran tidak ada kitab semisal Quran yang dijaga oleh manusia yang manusia menghafalkannya semisal manusia menghafalkan Al-Quranul Kirim ini merupakan bagian penjagaan Allah terhadap Al Quranul Kili. Sehingga tidak ada Al Quran yang salah lafadz, yang salah cetak, kecuali pasti dengan sangat segera konangan. Ini termasuk bagian penjagaan Allah Sw. Taala. Tidak ada orang yang berusaha untuk memalsukan Quran, menambahkan lafadz atau menguranginya. Pasti akan ketahuan, sekalian ini termasuk bagian penjagaan Allah terhadap Al Quran garing. Secara lafadz, secara makna, maka Allah juga munculkan para ulama yang benar-benar menjaga hadis Rasulullah Sallam, yang hadis-hadis Nabi termasuk diantara penjagaan terhadap Al Quran gering makna-makna al-Qur'an yang para ulama ini kata para kata Allah kata Nabi ya milu hadzal ilma halafin udulu yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa jailin Allah Subhanahu wa taala akan didikan ilmu yang diwariskan oleh nabi ini, ilmu agama ini, ilmu risalah ini. Nabinya telah wafat karena nabi adalah manusia dan tugasnya menyampaikan risalah, nabinya wafat tapi risalah akan kekal dengan penjagaan Allah taala. Di antaranya dengan keberadaan para ulama kata nabi yang akan memanggul ilmu ini yang akan menjaga ilmu ini di setiap generasinya ulama-ulama yang adil ulama-ulama yang benar-benar dengan keadilannya kebaikannya mengemban ilmu ini yang funatahrifal ghalin yang menyingkirkan menolak segala bentuk sikap hulunya orang yang hulu membongkar kebatilannya ahlul batil meluruskan meluruskan kebodohannya ta'wilnya orang bodoh sumber kerusakan agama itu datang di antaranya dari ahlul gulu orang-orang yang gulu ahlul batil orang-orang mereka ingin memasukkan kebatilan dalam agama ini dan orang-orang bodoh yang mereka ingin menyimpangkan agama dengan kebodohannya para ulama yang membereskan tugas yaitu keberadaan orang yang hulu dalam beragama yang berlebihan dalam beragama sehingga tidak ada kesesatan kecuali pasti ada ulama yang membantahnya tidak ada kesesatan karena sikap ekstrim karena kebatilan yang disusupkan atau karena kebodohan di dalam mentakwilkan kecuali ada ulama yang Allah jadikan meluruskan segala kekeliruan itu. Ini termasuk di antara penjagaan Allah swt Oleh karena itu, hams kalian, Nabi kita tegaskan di tengah firaquddalah, di tengah banyaknya firqah firqah yang sesat. Yang benar-benar semakin jauh dari ajaran Allah Allah mengadakan adanya sekelompok yaitu para ulama yang terus mereka zahir alal haq yang senantiasa nampak di atas al haq yang senantiasa membela kebenaran la yadhurruhum man hadalahum wala man khalafahum tidak membuat tidak mempengaruhi mereka tidak membahayakan mereka adanya orang-orang yang menentang dan menyelisihinya. Ahlul hak seperti ini akan ada terus sepanjang zaman. Bapak maka hendaknya kita benar-benar senantiasa berdoa kepada Allah taala agar senantiasa bersama dengan para ulama yang menegakkan al-haq dan senantiasa tidak terpengaruh dengan kepatilan sehingga diingatkan oleh para ulama kita juga jangan sampai ramenya ahlul batil ramenya banyaknya ahlul batil membuat anda terpengaruh dengan kebatilan mereka sehingga sedikitnya orang yang mereka betul-betul perhatikan dengan agama dan memperhatikan betul-betul ajaran nabi Terasingnya mereka Anehnya mereka Jangan membuat anda terpengaruh dengan Sedikitnya anda Atau banyaknya para pejalan kebaltilan Yang mereka menempuh jalan-jalan kebaltilan Tapi tidaknya orang betul-betul bersyukur kepada Allah Seandainya mereka Allah jaga untuk tetap memelihara agamanya Walaupun menjadi sangat aneh Di tengah-tengah masyarakatnya Kata Nabi badal Islamu gharibun. Islam ini berawal dalam keadaan ghariban dalam keadaan asing. Wa sa'udu gharib dan akan kembali pula Islam ini dalam keadaan asing. Tapi kata Nabi, fatu bil ghuraba. Berbahagialah orang yang mereka terasing, terasing karena agamanya, terasing karena memegangi kebenaran. Terasing karena akidahnya yang lurus di tengah-tengah orang yang mereka berakidah yang bautil. Terasing karena mereka berada di tengah-tengah orang yang banyak melakukan kesalahan dalam ibadah. Terasing karena memegangi akhlak yang mulia di tengah-tengah rusaknya orang yang mereka berakhlak. Seandainya terasing karena seperti itu, berbahagialah. Karena itu merupakan bagian keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. sekalian, mereka beliau katakan, fala ya falaa yatuluhu tahreef wala tabdil wa fihi harfun wa ma taqul al wa imtidad zaman baqiya baqiya al-Qur'an kama huwa wa baqiyat ayatuhu kama angsalahallahu ala nabihi salallahu salam wa sayati'u wa sayati'u wa sayadilu mafudan bihibdillah azawajal maka Al-Quran ini tidak akan pernah tersentuh oleh tahrif, perubahan-perubahan artinya semua yang berusaha untuk melakukan tahrif tahrif itu penyimpangan baik penyimpangan hurufnya atau penyimpangan mananya kecuali pasti akan ketahui sehingga tetap terjaga tidak akan terjadi perubahan tabdil keaslian Al-Quran akan terjaga tidak sebagaimana kitab-kitab yang tidak dijaga oleh Allah Ta'ala tidak ada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang tetap porisinil, tidak ada akan terjadi Al-Quran tidak berubah sehuruf pun dan tidak ini sedikit pun berubah akan tetap terjaga sebagaimana yang Allah turunkan kepada nabinya sepanjang zaman ini merupakan bagian penjagaan Allah SWT sehingga tidak akan berubah satu huruf pun ini merupakan bagian penjagaan Allah Taala, lafad dan makna kemudian mas kalian berkaitan dengan penjagaan ini meliputi dua hal penjagaan Allah yang sifatnya am yang umum dan penjagaan Allah yang sifatnya khas yang khusus penjagaan Allah yang sifatnya umum Allah menjaga para makhluk ini untuk tetap eksis dengan penjagaan Allah dengan bimbingan bimbingan yang Allah berikan kepada makhluk tersebut bayi yang lahir yang belum bisa apa-apa Allah jaga kelangsungannya dengan keluarnya air susu ibu dan bayi kemudian dengan fitrahnya langsung bisa nyedap apa yang ada pada susu ibu ini bimbingan Allah Ta'ala binatang-binatang dengan segala aneka macamnya Allah berikan petunjuk bagaimana untuk bisa menjaga dirinya baik untuk meraih kemanfaatan atau menolak maudarat ada yang punya senjata penciumannya sangat tajam untuk menjaga dirinya ada yang punya senjata dengan tubuhnya yang jegrak sehingga bisa melindungi diri ada yang bisa menjaga dengan ini Allah berikan penjagaan masing-masing makhluk Allah berikan bimbingan petunjuk untuk bisa eksis dan untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak maburat. Yang belajar tentang masing-masing makhluk akan sangat terkagum-kagum bagaimana penjagaan Allah Taala kepada setiap makhluk yang diciptakan Allah Taala. Aladhi aqta kullu shayin halqahu summa hada. Dialah Allah yang telah memberikan pada setiap ciptaannya itu. Lalu Allah memberikan petunjuk ini petunjuk umum bagaimana eksis dalam kehidupannya yang kedua penjagaan Allah secara khusus ia penjagaan Allah kepada para wali-walinya penjagaan Allah kepada para wali-wali Allah Ta'ala dijaga oleh Allah dari kehancuran dan dari musuh-musuh dari kehancuran ia dari kehancuran fitnah syahwat dan fitnah syubhad Allah jaga orang yang total dijaga oleh Allah agamanya dari kancuran fitnah syahwat dan syubhad ini penjagaan khusus sehingga dia tidak hancur agamanya di tengah-tengah lautan syahwat yang bergelombang besar di tengah-tengah kehidupan kita dia terjaga dia tidak terpengaruh dia tidak dibuat oleh Allah hancur dengan banyaknya fitnah syahwat dia tidak ngiler dengan jabatan yang haram dia tidak ngiler dengan tawaran mendapatkan rezeki yang haram dia tidak ngiler dengan ketokohan yang hanya akan menghancurkan agama yang berapa banyak orang yang hancur agamanya karena dirusak oleh syahwat Harta, atau jabatan, atau ketokohan, atau ketenaran, dan semisalnya. Contoh yang paling gampang saja. Orang kalau sudah menjadi pejabat publik atau menjadi yaitu publik figur, maka kemudian menyesuaikan dengan kemauan masyarakat tidak lagi urus dengan agamanya dan akan mencari-cari dalil untuk membenarkan ucapan dia contoh memberikan selamat-selamat kepada orang musyrik, orang kafir yang itu akidahnya batal sebatil-batilnya laku jafara ladina kalu inallah salih susalasah laqad kafarallazina qalu inallaha wal masih ibnu maryam yaqatu samawati yatafattarna wa tansha wa tansha al-ardhu wa tahirul hatta Allah katakan kafirlah orang yang mengatakan Allah satu di antara yang tiga kafirlah orang yang mengatakan yaitu Allah adalah ma al masih ibnu maryam Hampir-hampir langit runtuh karena ucapan mereka Allah punya anak. Hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung jugrut. Karena ucapan mereka Allah punya anak. Kemudian kita ucapkan selamat kepada mereka. Selamat. Apa makna selamat itu? Berbahagia, selamat. Silakan anda merayakan dengan kebahagiaan. Ini ucapan besar. Ya sabuna mereka sangka hayinan wa huwa indallahi Dia sangka itu ringan sedangkan insyaallah berat. Ada seorang hamba la bika bil kalimah mengucapkan satu kalimat yang satu kalimat ini yahwi biha fi jahannam membuat dia meluncur ke jahannam apa katanya saya mengucapkan ini alasannya selamat atas kelahiran nabi isa kok yang kamu hadapi itu siapa yang kamu ucapin selamat itu siapa keyakinan mereka itu kayak gitu atau enggak kamu memang ngimpi atau bagaimana ini adalah cari-cari alasan seorang muslim tentunya dia melihat bagaimana acaranya, akidahnya tidak harus menjadi pejabat menjadi tokoh menjadi panutan kemudian mengorbankan agama dia lalu menampakkan dengan kekafiran dan kesyirikan manusia apa sih yang diinginkan dengan jabatan dan hartanya itu? Uang makan juga hanya sepiring, tidur juga hanya seranjang, dia duduk hanya sekursi. Apa yang diinginkan dengan itu? Mati jadi bangkai, kemudian tinggal pertanggungjawaban amal dia. Terlalu murah. Agama dia jadi taruhan, dia terlalu murah. Mas kalian, ini mesti harus kitab catatan jaga ini syahwat dan syubhak Menghancurkan agama orang Maka terakhir Doa yang diajarkan Nabi kita Akan menjadi Wiritan setiap kita ini Allahumma ini as'aluka Al-afiyata Fi dunya wal-akhirah Allahumma ini as'aluka al-afa Wal-afiyata fi tini wa dunya Wa ahli wa mali Allahumma astur aurati Wa amin rawati Allahumma fatni min bayni yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min foki wa udubika biadwa mintikan uqtala min tahtim ini wirid ini menurut sekalian adalah wirid pagi dan sore yang diajarkan Nabi yang artinya Ya Allah Aku minta kepadanku al-afiyah keselamatan Fi dunia akhirah Selamat akidahnya Selamat ibadahnya Selamat akhlaknya Selamat dunianya Dan akhiratnya Allahumma ini as'aluka al-afiyah Fi dini wa dunia ya wa ahli wa mali Ya Allah ku minta Pengampunan Maafmu penghapusan dosa dan kesejahteraan dalam hal agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku Allahumma s'tur awrati, ya Allah tutuplah aib-aibku, wa amin rawati, ya Allah berikan keamananku dari rasa takut, Allahumma fati min baniyatayu min khalfi, ya Allah jagalah aku dari arah depan, dari arah belakang, wan yamini, wan syimali, dari arah kanan, dari arah kiri, jangan sampai setan-setan, manusia membujin, menyesatkan dia dari depan atau belakang atau kanan atau kiri atau dari atas dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah sesat dari arah bawah sehingga kita minta dijaga oleh Allah bagaimana masuk kubur selamat tidak bedel duel Dengan syahwat Dan syubhad Tapi selamat masuk kubur Sehingga kembali kepada Allah Dalam keadaan tertul-tul dia aman Sekalian mudah-mudahan manfaat Yang kita sampaikan Mudah-mudahan Allah memberikan berikata taufik untuk selantiasa bisa memperbaiki agama kita, istiqamah sampai kita kembali kepada dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum ala warahmatullahi wabarakatuh.